Kapittel 7 Det ord som kom til Jeremia fra Jehova, og som lød. «Still deg i porten til Jehovas hus, og der skal du rope ut dette ord, og du skal si, «Hør Jehovas ord, alle dere av juda, som går in genom disse portene for å bøye dere for Jehova. Dette var hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Gjør deres veier og deres gjerninger gode.» så vil jeg la dere fortsette bo på dette sted. Sett ikke deres li til bedragerske ord, som lyder «Jehovas tempel, Jehovas tempel, Jehovas tempel er de». For hvis dere virkelig gjør deres veier og deres gjerninger gode, hvis dere virkelig øver rett mellom en man og hans neste, hvis dere ikke undertrykker en fastboende utlendingen, den farløse gutten og enken, og det ikke utgyter uskyldig blod på dette sted, og det ikke vandrer etter andre guder til ulykke for dere selv, «Så skal jeg på min side i sannhet la dere bo på dette sted, i det landet som jeg ga deres forfedre, fra uavgrenset tid endog til uavgrenset tid. Se, dere setter deres lit til bedragerske ord. Det vil i sannhet ikke være til noe som helst gangen. Kan dere stjele, myrde og begå ekteskapsbrudd, og sverge falskt og frambringe offerøyk for bal, og vandre etter andre guder som dere før ikke kjente, og skal dere så komme og stå framfor meg i dette hus som mitt navn er blitt nevnt over, og si «Vi skal i sannhet bli utfridd, til tross for at dere gjør alle disse ved det styggelighetene?» Er dette hus som mitt navn er blitt nevnt over blitt en rene røverhule i deres øyne? «Se, så jeg har sett det», Jehovas utsangen. Men gå nå til mitt sted som var i Kilo, hvor jeg først lot mitt navn bo, og se hva jeg gjorde med det på grunn av mitt folk Israels ondskap. Og nå, fordi dere fortsatt å gjøre alle disse gjerningene, lyder Jehovas utsagn, og jeg fortsatt å tale til dere, i det jeg stod tidlig opp og talte, uten at dere lyttet, og jeg fortsatt å kalle på dere, uten at dere svarte, så vil jeg gjøre med det huset som mitt navn er blitt nevnt over, og som dere setter deres li til, og med det stedet som jeg ga dere og deres forfedre, like dan som jeg gjorde med Silo» og jeg vil kaste dere bort fra mitt ansikt, slik som jeg har kastet bort alle deres brødre, hele Efraims avkom. Og du, be ikke for dette folket. Oppløft heller ikke for deres skyld et inntrengende rop eller en bønn, og treng ikke inn på meg, for jeg kommer ikke til å lytte til deg. Ser du ikke hva det gjør i Judas byer og på Jerusalems gater? Sønnene samler vepinner, og fedrene tenner opp ille, og hustruene elter deg for å lage offerkaker til himmelenes dronning, og en utøse drikkeoffre til andre guder for å krenke meg. Er det meg de krenker, lyder Jehovas utsagn, er det ikke seg selv, til skam for deres ansikter? Derfor, dette er den suverene Herre Jehova har sagt. Se, min vrede og min voldsomme harme utøses over dette sted, over mennesker, over husdyr, over markens trær, og over jordens frukt, og den skal brenne, og den vil ikke bli slokket. Dette er hva herstyrkenes Jehova, Israels Gud, har sagt. Legg deres helbrennoffere til dere slaktoffere, og spis kjøtt. For jeg talte ikke med deres forfedre, og jeg ga dem heller ikke noen befaling den dagen jeg førte dem ut av Egypts land, angående det som gjelder helbrennoffer og slaktoffer. Men dette ord uttalte jeg virkelig som en befaling til dem i det jeg sa, «Adlyd min røst, og jeg vil bli deres Gud, og dere skal bli mitt folk, og dere skal vandre på hele den vei som jeg gir dere befaling om, for at det kan gå dere godt.» Men de lyttet ikke, og de bøyde heller ikke sitt øre til, men de ga seg til å vandre etter rådene etter gjenstridigheten i sitt onde hjerte, slik at de ventet seg bakover og ikke framover, fra den dagen da deres forfedre dro ut av Egypts land inntil denne dag og jeg fortsatt å sende alle mine tjenere profetene til dere, i det jeg daglig stod tidlig opp og sendte dem. Men de lyttet ikke til mig, og de bøyde ikke sitt øre til, men de fortsatt å gjøre sin nakke hard. De handlet verre enn sine forfedre. Och du skal tale alle disse ord till dem, men de kommer ikke til å høre på dig. Og du skal rope til dem, men de kommer ikke til å svare dig. Og du skal si till dem, dette er den nasjon hvis folk ikke har adlitt Jehovas sin Guds røst og ikke har tatt imot tukt. Trofastheten er godt til grunde og den er blitt utryddet av deres munn. Klipp av ditt uklippte hår og kaste bort, og stem i en klagesang på din nakne høydene, for Jehova har forkastet og skal forlate den generasjonen som han nærer heftig vrede mot. For Judas sønner har gjort det som er ondt i mina øyne, lyder Jehovas utsang. De har satt sine avskyligheter i det huset som mitt navn er blitt nevnt over, for å besmitte det. Og de har bygd offerhagene i Tofett, som ligger i Hinnoms sønnsdal, for å brenne sine sønner og sine døtter i illen, noe som jeg ikke hade befalt, og som ikke var oppkommet i mitt hjerte. Derfor, se, det kommer dager, lyder Jehovas utsangen, da han ikke mer skal si Tofett og Hinnoms sønnsdal, men drapstalen og de vil måtte begrave folk i tofet uten at det er nok plass. Og dette folkets døde kropper skal bli til føde for himmelenes flygende skapninger og for jordens dyr, uten at noen får dem til å skjelve. Og i Judas byer og på Jerusalems gater vil jeg la røsten av jubel og røsten av fryd, røsten av brudgomm og røsten av brud opphøre, for landet skal ikke bli annet enn et herjet sted.